Bukatu da saio puntua garria eta epaiek beraien epaia eman bitartean bertzolariei azken agurra eskatuko diegu. entzat nire tzalo ta zuen hiri parara kaitzentzat e, niretzalo ta zuen ekaitz, ta izarra Trollaolroro Guztioi agurre esan da, tabiotzez benetan, guztioi agurre esan da, tabiotzez benetan, ondo pasako zenuten bertso berbena honetan. Ondo pasatu duzu eta horreta zarrronago Ondo pasatu duzu eta horreta zarrronago Urrengan izan daitezena urten baino gehiago Saio ona izan data gu, gau, guk gaur egin duguna, saiioa izan data gu, guke egin duguna, izan gaiite zenbertsotan iz, izan gaite zenbertsotan herrian ohi Euskalteleko taldean ez daukagu kontador. Euskalteleko taldean ez daukagu kontador, baina gaur dopatu gabe ez da gelditu inorla. utzi duguna utzita ja ez da go remedio rik duguna utzita ja ez da go remedio publiko aritu da bai bear bezala bikaini <totipa> San Maniego, San Maniego Bale, bertsoen maia ez dela, sekula ere orgoian mantendu. Mista, mister, izateko, eske aspaldi jaio ginen gu. Zan maniego, zan maniego, ekaizan maniego etxean. Zan Mesedez zurengo batean baten emaitzu hitzak errazak benetan ez dut bat zortu diskidin diskidan arazoak samariego Anabazak, kalabazak, ta atazak eguzita hor aparte. Eskerrik asko guztioita egongo gara bai hurrengo arte. hauek euskaltel izan da gu gara telefonika bat edo bueno, bat telefonikan partez ekaitz ordo musiu bat bai bero